Danospe para poder falar Con unha persoa A que admiramos moitísimo E que ademais xa falamos con ela na ocasión Chamase María Xosé Porteiro Moi boa, boa tarde María Xosé Moi boa tarde, moi boa tarde <risas> <Buar, risas> Moitísimas gracias por atendernos A ver, incomodamos un chisquiño Por feito de que está previsto Realizar un traballo importante Con respecto a un fundador Un dos fundadores dos Premios da Crítica Un tal Vieito uh -huh. Que, que uh -huh. ti conheces moi ben Que ademais ti participaste tamén no, Nesa fundación Non sei se si estou trabocado Pero cuido que sí que tamén te, te Veches nos Premios da Crítica, non? Sí, es una persona muy bien informada, por lo que yo es he Bueno, algo a, algo... a radio siempre llegan cosas importantes. Sí, yo bueno, sí, era... Éramos amigos de, de Panda, por así decirlo, mm. un grupo de gente que hoy somos todos mayores, pero compartimos aquilo, como Freixane, uh -huh. como propio Dito Ledo... Mm. Eh, as, a, as, as compañeras e compañeros que tiñamos daquela todos mm -hmm. bueno, en Xotarrío, decir, saerían moitos nomes claro. que logo xixemos cada unha nosa carreira mm -hmm. pero daquela éramos un conxunto de, de rapaces e rapazas que coincidíamos en que danzas? la preocupación pola cultura, pola mm -hmm. cultura estábamos falando de tempos anteriores a Constitución, es decir, sí. un par de anos antes Sí, sí, sí. Bueno, pero que, con todo con iso, estabades eh, imbricados nunhas inquedanzas comúns que, que teñen moito que ver coa nosa cultura e coa lingua. Vamos a ver, eh, Vieto tamén é merecente de, de esa, de esa amenaxe que llevades a facer, pero os premios de crítica foron algo que axudaron a resaltar cousas importantes da nosa cultura, non? Sí, ademais, estivero... É, é moi... Vai me emocionar un pouco esta conversa porque non podo deixar de pensar nada menos que en Basilio Lozada ah, sí. que foi unha persoa que estivo ali desde o primeiro momento uh -huh. que vivo a primeira, segunda, todas as edicións que puido uh -huh. mentras puido uh -huh. e que estivo sempre facendo axudaba a ter esa visión máis completa de Galicia uh -huh. que nos dá a Galicia extendida ¿no? ah. esta Galicia que pasa máis alá digamos, dos, dos límites geográficos aquí do En fin, bueno, deste far, far west da península que estamos, eh, ¿no? Neso que estás dicindo Eso faixe crear un pouco de inquedanza Precisamente para <coughs> Perdón, incorporar Algún apersoado exterior Que vos axude nesa Nesa teimada crítica ¿no? eh, Hay tempo que le vamos falando Bueno, agora eh, a noticia para así dicilo, é eh, que hai unha nova directiva ¿no? uh -huh. Eito, despois de, de moitos anos a frente deste de proxecto considerou que era o momento de llevar bueno, pues, o relevo y agora o presidente é outro gran editor, outro ex-editor que Manuel Bragado, Bragado sí, sí, sí. Sí. E Manuel Bragado na primeira reunión que tivemos aí uns meses él como presidente pois anunciou algo que teníamos falado nos muito en privado mm. e é a, a necesidad de nos xurados incorporar a persoas que nos representan tamén desde o exterior e que nos axudan a abrir un pouco máis eh, a nosa visión do mundo uh -huh. e da galeguidade e do que Galicia fai e crea no exterior tamén. Uh -huh. Entón, é probable, ou non debería ser a persoa que anuncie, pero bueno, aquí si me preguntas, e eu teño por que non responder, <risa> que hai esa, ese interese en que agora que hai medios telemáticos uh -huh. que permiten actuar con diferencias horarias importantes, Eh, entre os diferentes países o, o lugares no caso de nuevo caso de cataluña estaríamos no mesmo uso horario no prima tenemosmos que puéis saber alguien que está en Alemania o en suiza o en argentina eh, e también podría participar y ¿no? mm. aí estamos eh, que supoño que na la próxima reunión que teníamos para organizar a edición do ano próximo volverá a ir esta cuestión y eu espero que efectivamente cada vez se amplíe máis Yeah. <laughs> pois na roboa esa akin que danzo ese tema coido que é interesantísima posto que que si sí, algúns galegos no exterior facemos algo eh, e é interesante que algúns deles que, que por certo no outro lado do Atlántico tamén hai grandes personaxes que poden axudar por menos dar unha visión creo que te decías con respecto a, a Basilio Losada non que daba unha visión sí. de, pois bastante acaída por lo menos eh, que axudaba en parte a que esas eleccións foran Claro, posible es que, claro. eh, Somos un pueblo que habita un territorio tan extenso Que no lo no podemos contar en kilómetros Debemos contar en ideas, en pensamientos comuns En una literatura compartida Es decir, no vivimos en un único territorio Pero somos todos eh, compatriotas sí, sí, eh, señor. Y con matriotas, que diríamos ahora feministas Que nos gusta tanto hablar de patria ¿no? Ajá, exactamente, sí, sí <ríe> eh, eh, porque, eh, o sea, No solo porque no Mira, Agora mesmo propoñeron un exemplo que que, todos, que todas conhecemos e admiramos Pois temos unha científica maravillosa, magnífica Vou xe dar, un, dar unha noticia con respecto a ela O día 21 temos previsto entrevistála Ai, pois teño que escoitarvos, eu son a fan número 1 de Sonia Villapol E nos tamén, nos Digamos tamén un, oh, Eu son admiradora. a admiradora, aparte da amizade personal que, tamén, que, me, que me encanta Eh, pero, Sonia, é o que estamos a falar. Unha muller de cuarenta e pico anos sí. que vive en Texas, que sí. é unha lideresa mundial no mundo da ciencia en este momento, sí, en toda a sí, sí, sí, pero está totalmente conectada con Calicia. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí, sí eh, acaba de eh, facer o, eh, o pregón en lugo das sí, festas da sí, do San Friarán. Sí. sí, sí. E estivo aquí presentando o seu libro que publicou en Galego. Sí. O primeiro libro que Sonia Villapol publica sobre a investigación da COVID e todo o que hizo... Que con levou dentro do seu laboratorio E o que ela sabe Piso sí, sí, sí. hai uns meses Publicou unha edición Xeray en Calego sí. sí. Atención Non me parece unha cuestión menor Claro Claro, claro, claro. No, no, que si sí, hai, personalidades, eu comentei no antes, non quero tamén dar nomes por, por non, non sei, por, sí. por, por, porque seguro que me faltarían moitos, pero hai personalidades extraordinarias uh, que, que nos representan ou que representa a nosa calleguidade no exterior, en Suiza, en en Muniz, eu, que sei, hai hai moitísimos uh -huh. eu coñezo ou polo menos temos noticia del bus deles que que que que, que paga pena mencionalos. El feito de que menciones precisamente a Sone Villapol para nos orgullécenos e nos considerámonos primicia a, a nivel mundial, posto sí. que fomos os primeiros que na época do, do, do COVID sí. eh, falamos con ela. Falamos con ela. Pois, eso di moito e vende vos, cousa que non me extraña, porque bueno, ah. penso que vos sodes unha pica en Flandes, no millor dos casos, dicindo, é un dito común, pero eh, evidentemente o que vos facedes Eh, mantendo efectivamente viva no solo la memoria, sino en presente Ajá. y trabajando por el futuro de Galicia pues, eh, ¿qué hizo? creo pues, sí. eh, que lo que necesitamos? Ajá. Bueno, eh, nos necesitamos personas como a ti que nos ayudan a a, dar, a comunicar y al mismo tiempo a dar noticias importantes como por ejemplo esta que estás diciendo a ti. Por cierto, mañana, no sé si mañana o pasado, tendes ahí en Vigo un, un, una celebración importante ¿no? Sí, pues, sí. aquí como temos tantas acá te a cantarresfides que está un pouco perdida a, a domar, me parece que, que na que actuarán, o estará tamén eh, teño entendido que unha grande amiga nosa Miriam Ferradáns, outra Xina Vega, e tamén Subarrido eh, eh... Ah, que grandes todas, non? si, tivémoslas tivémoslas ajudándonos o premio de poesía Rosalía de Castro eh, eh, bueno, admirámoslas moitísimo, aparte de que as queremos dices que que feixe de nomes de mulleres tan espectaculares, acabas de decir todas seguida, sei un tirón volve <risa> bueno, ti unha delas tamén non, bueno, estas, mira eu xa son moi maior, digamos que agradezo moito pero o bonito é que isto se renova e sí. medra e uh -huh. aumenta, porque, a ver eh, as, as veces parece que hai cousas que son cousas dunha xeración uh -huh. pero aquí levamos xa moitas xeracións por suposto, desde o pues principio do século pasado, na que a galeguidade, ás eh, veces con máis ou menos política, pero sempre con obsesión polo tema da cultura, uh -huh. non deixou de medrar. Uh -huh. Estábamos agora festeixando o ano letras dedicado a don Paco del Riego, non? Tampoco e nos sí. recordar todas as cousas pois, de antes, de antes da democracia, e hai toda unha reingleira de nomes, de persoas de, de que pues, en Argentina, por exemplo que tivo tanta presencia cultura galega cando aquí estaba perseguida e agora eu que son, como te digo pois a mellor somos casi coetáneos que é máis eu cando, mira, sugarrido e xina si vega, por poñer dos dos homens que dixetes cada unha no seu, mm. son espectaculares pero son de un nivel sí. que verdadeiramente pero un nivel máximo No. y están en pleno eh, están en momento la vida en que pueden tanto crear, pueden claro. hacer tantas cosas, sí, sí. que no tienen, no tienen ningún mero futuro en ese sentido sí Eh, verás, eh, eh, por, por outra parte eh, por outra banda, nós eh, gabámonos de que cando as entrevistamos despois teñen éxito e teñen alguna, eh, alguna, a, a, a, a, algún algún premio algo así, Miriam, por exemplo me entrevistávola ah, sí. e eh, ganou o premio de poesía Xina tamén entrevistávola bueno, eh, eh, ten e que, sú ten que ser tamén outra, oh, bueno. outra por certo, acabábamos de entrevistar hai unhos días a, a Paula Carvalheira eh, sí, e gañou o premio, premio de... o premio de dramatúrxia a nivel nacional. Sí. levamos unha racha de premios de ámbito estatal, nacional, estatal sí, sí, sí. De, de, no, de nomes de xente galega, máis nova. Mira agora mesmo, Yolanda Castaño. Yolanda, claro que... sí, ¿eh? exactamente. Sí, sí, e eh, sí. non paramos, si O gallar que continúe la... Que xe o que fai falta. Bueno, <risa> decías, eh, decía antes, eh antes que que xa era moi maior. Bueno. E eu digo, o que maior non hai porque na, eh, pues, cando un ten oh, certos anos e onde ten a sabenza esa sabenza que como testí Hombre, moitas gracias evidentemente, eu non, non só non renego eu creo que a idade é un mérito non é un hombre. castigo ao revés, é, decir, é un premio uh -huh. e, e cando tivemos a sorte de poder vivir e o que ainda poderemos vivir uh -huh. eh, por exemplo, nos momentos tan interesantes da historia como foi no caso de Galicia uh -huh. eh, toda a transición Eh, Outro día decía Vía y Toledo Por cierto en unha entrevista Que descoitei Decía que, que Non nos dicía Con estas palabras Un poñere oas miñas Pero o fondo Dicía o él tamén ¿no? Estamos Pese a todo Moito millor eh, Que hai moitos anos En canto galego E en canto uh -huh. cultura galega Pois pues sí Evidentemente Sí, es decir, sí industria cultural galega Creo que isto falábamos en outra entrevista Tamén con vos A industria cultural galega Aporta uh -huh. eh, O PIB Eh, non recordo agora, sí, non vou decir por non equivocarme, pero máis que a industria de automoción, e aquí temos grandes empresas de automoción internacionales, aporta tamén unha porcentaxe que tampouco vou decir por non equivocarme, pero que está buscando en internet, e se ve rapidamente, a, o emprego, o emprego en Galicia. Uh -huh. Eso era impensable. E se si falamos de sectores, fixatemos o que o sector audiovisual, os actores, os directores, uh -huh. as e os que estemos ya eh, mundializados casi. Uh -huh, ya, y, a, y, música, eh. y, las, películas y, y las películas que veyen ya películas que vayan tendo premio como por ejemplo esa. Y así. Sí, y sí. y directores como Manolo Rivas, todo, es decir, para sermos un país Frank. tan pequeño, sí, sí, tan pequeño, sí, sí, sí. que tenemos apenas algo más de dos millones y medio de habitantes, aquí no territorio, a ver, ver quedamos muy toque hablar. Es eh, que sigamos, es eh, que sigamos, eh, por lo menos que, que, que se siga falando de nosotros, de un y todo otro. Ah, como decía aquel eh, noruego, no sé si era, decía, sí. que, aunque fale mal de mí, que falen. Exactamente. Sí. Es que mal. Aquí a hablar no, sí, no, seguro. Mejor, mejor, mejor. Sí, bueno, sí, señor. Gracias a vos por la difusión que haced, y pues Bueno. porque fazemos bueno. muy... o ver, que podemos. É moi interesante, moi importante. Bueno, intentámolo, de verdade que sí o que pasa que non sempre somos capaces de achegar a todos, pero <risa> teño que dicir unha cousa que tamén é novidade para todos os nosos ointes. Estamos a repetindo, pois dende aí tempo, reemite o noso programa o ah, ma sí. mañá en Radio Roncudo en Radio Neria. Lunes sábado ou di lunes en, en Radio FNE. Muy bien, muy bien, que llegue aquí directamente, muy bien. Sí. Por cierto, un cotilleo, sí. de que no hablamos no de él después, eh, tiene una buena inmersión entre los galegos de Cataluña recientemente. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Pues me un premio. ¡Ja, <risa> ja, Pues debeu, algo mo faría de, Debe ser algo Algo que te decía De talismán que somos Para algunhas persoas Si sí será, pero bueno quería, quería dar vosas gracias Na medida en que me ajudades a tamén estar aí Moito, Ta viva tamén se escoita por aquí eh? Por lo menos intentei Darlle un Porque Muito falar gracias. de ti tamén é falar de escritura Que sigues Estando si, no candelero que A ver si podemos levarte a viva a la no, na primavera, vale. que vela la colectividad, porque están en galego, una novela que no traducí. Claro. Pero que como, ¿sabes que tengo Para mí ese interese de que se desenvolve basicamente en Barcelona e en me encantaría xa vos sabéis caso de que vayas por suposto claro que si sí, mm, claro es. que sí. nos encantados ademais sí sí si sí. <risa> bueno <risa> eh, se, non queremos incomodarte máis porque sabemos que tens outros compromisos a partir de, de, sí. de duns minutinhos eh, desexamos que continues con tanto fan eh, con tanto cariño todo ese traballo que estades a facer precisamente a carón da, da nosa cultura e eh, unha aperta grande a ese premios da, da, da crítica e, e, e en especial a Vieito. Que ti farás ya laudat, que a a... Sí, a a laudatio? Que ti vamos facer a laudacio o día 28, algo bombo vou intentar dicir dele Sempre ah, fao intentar. Sempre intentar. <risa> apertas, apertas, audosas, apertas enormes, daudatio. grazas. igualmente. Bonita. Bueno, música para despedir a unha grande. Si, sí, siña.